Ba helenik eta behin, bai, da lanbide uh, lan horiek, lanbide berezi horiek, azken, uh, pasadiren azken urteetako krisien uh, ondotik ba, baloratzea argian ematea eta jendeari konturaraztea aztea argian egentzatekin aden lanbide bat dela, izaten uh, ahaldeela behintzat Abentura berri baten hasiera ere bat zuen zat, uh, lan, lanez aldatzeko adibidez edo lan berri baten uh, atxemateko Guretzatak iagoga, balorazioa urte hainitzez e, ez ezagunak diren lanbideak e, haintzinerat ere matea eta horregatik aurk e, behertan aurkatzuko ditugun bi zerbitzuak dira bai gure zahetxea, zahetxaren presentzia izanen da eta baita etxeko laguntzailean zerbitzua ere Bi sektorio horietan e, jendea beharrezkoa da, profesionalak e, bueno, badakigu azkeneko urteetan e, formakuntzak egin dituzotela, hori bultzatu zotela, profesional behar dira sektore horretan bereziki, esta bai argiki, sektore horrek uh, proposatuko ditu datu sen urteetan uh, uh, de lokalizatu escin kodilen uh, lan lanak eta bai hiru janduzu hiru garrenatineko hemen okay. ere da leugarenatineko jendea laguntzen ari mm -hmm. eta horrek bai proposamenaen hitz uh, sortuko ditu sortzen ditu jadanik eta um, aukera de jakere um, proiektu, proiektu profesionalak garatzeko uh, hasieran etzeko uh, laguntzailea hasiz gero askerreskia formakuntza lan laguntza laguntza izaten alda mm -hmm. irdisein laguntzaile edo irdisein bilakatzeko baita gero ere formakuntzan bajne formakuntzan lankideen lankideen formakuntzak xustatzeko ere lanbaldintzen inguruan eta hobetze langileen lanbaldintzen hobetzearen inguruan ere lanak eramaten ditugu eh uh, souko enpresek koime uh, uh, dute a gai horietan, gaiorrieta baina gida da guk hori uh, aintziner atera ematen dugu orain jendeak galtzen duelako uh, lan baldintzen bae, bae. egoera hobetzea, horoko jean. Du, da, du darik, ka, Eta erakusketarien e, eskaintzaz gain, e, eta informaziaz gain, baitare e, bueno, hor, e, esango dugu, bestelako jarduera batzuk e, proposatzen direla, ez da, txomin, hor konferentziak ba daude, edo izaldiak, pixka bat, Bait zaldien aldetik, uh, interzgahia dena da mugaz gaindiko gure egoera haintzinerat uh, emanen dela euro uh, eginduaren pachta hartzearekin, baita beste uh, pachtaideekin ere eta horrek erakusten du olako enplegu foroa ezinbestekoa dela hemengo egoera haintzinerat ere jendak ere kulturalki kontu, kontuan hartu dezan hagin hemen bertan lana bilatzen eta txematen aldela Desde la byte espada dato zen amah edoki uxtetan baiuna raxti ja makhko edo donosti ta ja makhko lanatximateko